Meditații duhovnicești la a treia epistolă a lui Ioan Versetul 13 Aș avea să-ți spun multe lucruri, dar nu voiesc să-ți le scriu cu cerneală și condei. Despre Dumnezeu și despre Har, despre adevăr și despre dragoste, ori cât ai spune de mult față de ce mai este de spus, n-ai spus aproape nimic. Cum să poți cuprinde nemărginirea în cuvinte mărginite? E ca și când ai vrea să cuprinzi oceanul într-o găleată. Toți copiii lui Dumnezeu, toți cei care am fost născuți din nou prin credința în Domnul Iisus, suntem chemați să luăm necurmat cu vasul ființei noastre din Dumnezeu oceanul de har, adevăr și dragoste și să dăm mai departe la toți păcătoșii care doresc mântuirea, la toți cei care flămânzesc după adevăr și neprihanire. E adevărat că vasul nostru nu poate cuprinde mult, dar din el poate să se reverse mult, iată de ce... Trebuie să-L avem mereu plin cu Dumnezeu, cu tot ce este Dumnezeu, așa de plin încât să se reverse peste El. Numai ceea ce dă peste marginile paharului vieții noastre este cu adevărat spre bucuria noastră și spre folosul altora. Aș avea să-ți spun multe lucruri, dar nu voiesc să ți le scriu cu cerneală și condei. Frumoasă este mărturia adevărului și a dragostei înscris, dar... Mai frumoasă este mărturisirea cu gura, pentru că în felul acesta miști ființa ta și în mișcările ei înfierbântă pe cei care ascultă. Oricum ar fi cu scrisul sau cu gura, noi, urmași ai Domnului Isus Hristos, trebuie să mărturisim necurmat dragostea și jertfa lui Mântuitoare, să înălțăm necurmat numele lui Cel Sfânt, căci aceasta este datoria noastră pe pământ în fața tuturor oamenilor